Hello! Itt a Kolostor Őre, a meditáció a Kolostor udvarán című blog házigazdája, melyet az interneten találsz www.meditációnk.blogspont.com Folytatódik a Vissza az alapokhoz című sorozat, mely ahhoz a részhez ért, ahol arról lesz szó, hogy mi is az a meditáció. Ezzel kapcsolatban nagyon sok félreértés van, ami végül is érthető, mert, mert ez egy nagyon felkapott dolog, és az utóbbi pár egy-két három évtizedben ez most nagyon elterjedt a világom. Valójában ez, hogy ennyire elterjedt, ez sem egyáltalán véletlen. Valójában azért van ez is, nem csak a pénzálle mögött, meg a, meg a divat, meg a trend, meg ilyenek, hanem van egy sokkal mélyebb ö, ö, oka is ennek, hogy valószínűleg érzette is, hogy egyre nagyobb, hát furcsaságok vannak a világban, egyre nagyobb problémák a, a, a pénzügyektől, az ökológiai dolgok, klímaváltozás, nagyon-nagyon sok minden, és... Valójában az van, hogy egyre jobban nem találja az emberiség ezekre a megoldásokat, és minél inkább küzd, próbálkozik, annál mélyebb bajba sodorja magát, annál nehezebb nehezebb az egész élete, annál rosszabb az egészsége, annál nagyobb ö, problémák keletkeznek körülötte, és ebből segít a, a meditáció, hogy hogy kijöjön az emberiség, akár egyénileg, mindenki a a saját életét ezáltal rendbe tudja tenni, vagy pedig kollektíven az egész emberiség is. És ez a dolog, ez ott van emögött, és ezért nagyon-nagyon elterjedt ez a szó, és egyre inkább, egyre több helyen fogod ezt még a közeljövőben, vagy a jövőben is ezt hallani. Egyre több helyen fogsz ezzel majd találkozni. És ezért is van az, hogy, hogy emögött a... a felkapott szó mögött, vagy emögött az egész jelentés mögött. Van egy, van egy olyan ö, folyamat is, hogy ezt nagyon sokan kihasználják, Nagy, akár tudatosan, vagy tudatlanul, de ebből hasznot húznak, és beállnak e a meditáció szó mögé, és próbálják ezt a mostani divatos trendet meglovagolni a saját maguk hasznára, a saját, hát szóval nem, nem tiszta vágyak miatt. és ezért van az, hogy a meditáció szó körül egy ilyen kis káoszféle is kialakult, nagyon sok féle is van, és ez a hanganyag ezt is próbálja most egy kicsit így letisztázni. Tehát maga a meditáció ezt, ezt valahogy úgy fogalmazta meg, hogy, vagyis hát nem valószínű, nem pontosan így, hogy a gondolatok nélküli tudatosság állapota. és Ezt körbejárva, valójában ez nagyon egyszerűnek hangzik, de elég bonyolult tud lenni. Tehát, hogy gondolatok nélkül vagyunk tudatosak. Az, hogy mennyire természetellenes életet élünk, az mind fizikailag, szellemileg minden téren, az jó megmutatkozik abban, hogy nem tudjuk hova tenni ezt, hogy gondolatok nélküli tudatosság. Tehát egyrészt mi is az, hogy gondolatok nélkül? Hogy hogy, <gül> hogy, hogy gondolatok nélkül vagyunk? Hát ez mi, milyen állapot? Tehát a, amikor szoktunk meditációs programokat tartani, akkor ö, akkor igen, vannak, akik így, így mondják is, hogy hát ilyen nincs is, vagy ezt nem is tudják elképzelni. Hát mi ez, hogy, mi ez, hogy gondolatok nélkül van valaki? Az agyunk az folyamatosan pörög, hát folyamatosan vannak bennünk impulzosok, érzelmek, gondolatok, és Hogy, hogy ez megáll, vagy, vagy, vagy mit is jelent ez. És ez szó szerint ezt jelenti, hogy gondolatok nélkülivé válunk. Tehát, hogy van egy pillanat, ez kezdetben még csak egy pillanat, de aztán később ez több, hosszabb időre is kiterjedhet, amikor az agyunk állandó zakatolása, folyamatos pörgése, gondolkodása, a bennünk dúló érzelmek Viharok csatája az, az lecsillapodik. És ha ez megtörténik, akár pár másodpercre is, akkor van az, hogy gondolatok nélküli válunk. És a másik nagyon fontos, az az, hogy tudatosak maradunk. Tehát gondolatok nélküli tudatosság, az az, hogy gondolatok nélküli válunk, teljesen a jelenben leszünk. Tehát amikor nincsen gondolatod, akkor benne vagy a pillanatban, benne vagy a jelenben. Amikor pöröksz, pörög az agyad, az elméd, akkor általában azon gondolkodsz, hogy mit csináltál a múltban, akár a közel vagy a távoli múltban. Pedig az is lehet, hogy miközben hallgatod ezt a, ezt a hanganyagot, lehet, hogy azon gondolkodsz, hogy... hogy Mit csináltál délelőtt? Vagy, vagy mi volt a munkahelyen? Vagy, vagy mi volt tegnap? Vagy mi volt múlt héten? Vagy, vagy, vagy a mindennapok? Tehát lehet, hogy felmerültek benne ilyen gondolatok, ami a múltra vonatkoznak. Lehet, hogy emlékeztet ez a hanganyag, ez az egész blog valamire a múltból. És akkor ezen gondolkodsz egy kicsit. És lehet, hogy ez nem is nagyon billent kitéged, vagy nem is sokáig tart ez a gondolat. Pár másodperc vagy pár percig ezt egy kicsit fűzöd, még gondolkodsz, hogy igen. Már láttam hasonlót, a múltkor ez volt a tapasztalatom, és bármi ilyesmi, de akár hosszan is gondolkodhatsz ilyesmin. A másik irány pedig az, hogy a jövőben vagy. Tehát megfigyelheted most magad, miközben hallgatod ezt az anyagot, lehet, hogy vannak olyan gondolataid, hogy igen, igen, itt van ez a srác, mondja ezeket a dolgokat, de nekem este még ide kell mennem, oda kell mennem, holnap meg kéne csinálni, Egy-két dolgot itt a lakásban, és a munkahelyel is vannak tervek, amiket még végre kell hajtani. Hát és igenis lassan közeleg a nyár, az ősz. Tehát lehet, hogy vannak ilyen gondolataid, ami a jövőre vonatkozik. És hogyha megfigyeled magadat napközben, minél többször, akkor észre azon kaphatod az elmédet, az agyadat, hogy ebben a két végletben mozog. Tehát vagy a múltban, vagy a jövőben És hogyha ezt felfedezed önmagadban, akkor észreveheted azt, hogy mennyire nem vagy a jelenben, mennyire nem vagy a pillanatban. Tehát most, amikor hallgatod ezt a több hanganyagot, mennyire vagy itt a jelenben, mennyire hallod, mennyire vagy itt száz százalékban. Na hát ez nem könnyű, én tudom, az én agyom is folyamatosan pörgött, meg, meg pörög még most is. de most már egyre jobban sikerül ezt lecsendesíteni. És valójában ezért is mondtam, hogy ennyire természetellenes életet élünk, mert ez nem normális, hogy hogy ennyire ennyire felpörgött az agyunk is, és ennyire nem tudunk a jelenben lenni. És most gondolj el, hogy mit is jelent az, hogy a jelenben lenni. Ha benne vagy a jelenben, jelen vagy az életedben. Az életet pillanataiban benne vagy. Jelen vagy. És hogyha ez nem történik meg, akkor valójában nem is vagy benne az életedben. Tehát történnek veled a dolgok, és te egy ilyen ábrántban vagy. Vagy a múltban, vagy folyamatosan, vagy a jövőben. De nem vagy benne a jelenben. Nem vagy benne a pillanatban, nem vagy benne a valóságban. Úgyhogy nem könnyű. Nem könnyű, mert tényleg ennyire elszakadtunk a természetes dolgoktól, hogy nem így élünk. És a meditáció, a gondolatok nélküli tudatosság ebben segít, hogy ide visszataláljunk. Ez az állapot maga, az, hogy a jelenben vagy. Az, hogy az agyad, az elméd lelassul, majd megáll, elcsendesedik, és benne vagy a jelenben. Na és itt van még egy nagyon ö, nagy féreért és ez okozza ezt a szó körüli ö, dolgokat, ez még ez a tudatosság. Tehát Nagyon sokan azt hiszik, hogy ö, vagy vannak ilyen technikák, vagy félreértések, hogyha bármilyen transz állapotban, hipnózisban, vagy bármi ilyesmibe bere vagy akár te magadat, hogy akkor az már meditáció. Vagy hogy amikor nagyon milyen alszol, vagy vagy vagy ilyesmi, akkor, akkor meditálsz. Vagy vannak, akik úgy képzelik, hogy a meditáció az, hogy bár gondolkodsz, De a gondolataiddal egy ilyen kellemes állapotba ringatod magad. Tehát akkor már nem, akkor már tudatosan gondolkod szép rétekről, felhőkről, madarakról, szívárványról, örömről, nyugalomról, ilyenekről. De valójában ez még mindig nem meditáció. Lehet, hogy ezek a technikák, ezek a dolgok segítenek téged, hasznosnak találod, és... a hétköznapi állapotból egy kicsit kibillentenek, és egy kell, a kellemesség érzését adják, de tudnod kell, hogy ennél még van tovább, és az még nem a meditáció, amit azok adnak. Tehát a meditáció, a gondolatok nélküli tudatosság, az, amit valójában elérhetsz, és ahogy az előző hanganyagban volt, spontán módon, szahaja módon, könnyedén, és... Erre fejlesztettek is Srimataji valójában ezt az egész sahajsa jogát, hogy az emberek ezt a spontán kapcsolatot, a meditáció állapotát ezt megkaphassák. És aztán mindenki eldönti, hogy mennyit kíván az életéből be, az életébe beépíteni ebből, mennyire kívánja, hogy segíthesse ez az életét, és hogy mennyit merít belőle. Ez teljesen mindenkitől egyénileg függ, És ebben segít ez a blog, hogy ezt az állapotot te elér, és ne csak a tested, hanem a, az elméd, az agyad is tudjon pihenni, töltekezni. És hidd el, ez nagyon nagy erő, mert hogyha ezt te tudod folyamatosan pihentetni önmagadnak ezt a részét, amely állandó pörög, és nem a jelenben, nem a valóságban él. Ha ezt megtanulod folyamatosan tölteni, relaxálni, pihentetni, akkor sokkal, de sokkal több mindenre leszel képes, sokkal, de sokkal éberebben tudsz élni, tudatosabban, az élet szinte kinyílik, és olyan apró dolgot fogsz felfedezni, amelyek mellett idáig elmentél, mert nem a valóságban éltél. És például rögtön a gyakorlatban is ezt ki tudod próbálni, itt a blogban, oldalt, a főmenüben, itt az oldalsó, szövegekben találsz egy öt, hogy üdv a meditációs szobában, letölthető meditációk, ott például, hogy elvégzed rögtön az elsőt, akkor ez már, ez az alapgyakorlat hozzásegít téged ahhoz, hogy ezt az állapotot megtapasztald, és megizleld, és el tud dönteni, hogy neked ez tetszik, vagy nem tetszik, vagy hogy hogyan fogsz ehhez viszonyulni. A következő hanganyagban a energia energiaközpontok és az élet viszonyáról lesz szó. Azt is fogad sok szeretettel és nyitottsággal. A kolostor hallottad. Hello, sia.